Lucy Edlington, Divat Auschwitzban. A haláltábor nőinek igaz története Előszó Ki hitte volna el? Így tűnődött Mrs. Kohut hangosan, miután fogadott az otthonában szerető családja körében. Az aprócska okosasszony, elegáns nadrágot, blúzt, nyakában gyöngsort visel. Rövid haja hófehér, száján rózsaszín rúz. Miatta utaztam át a félvilágot Észak-Angliából, a San Francisco környéki hegyek közé, szerény kisházi kójába. Kezet rázunk, és abban a pillanatban megelevenedik a történelem. Már nem csak archívumokból, könyvekből, régi szabásmintákból és textíliákból meríthetek, mint egyébként szoktam, amikor kutatómunkát végzek. Itt áll előttem egy húsvérnő aki túlélte mindazt, amit manapság a borzalom szinonímájaként emlegetnek. Leülünk a csipketerítős asztalhoz, és Mrs. Kohut almásrétessel kínál. Tudományos könyvek, virágcsokrok, hímzések, családi fotók és színes kerámiák ékesítik a szobát. A társalgás megkönnyítésére 1940-es évekbeli divatlapokat hoztam magammal. Először ezeket nézzük meg együtt. Aztán megmutatom gyűjteményem egyik darabját, egy csinos, tűzpiros ruhát a háborús időkből. Az idős asszony végig simít a díszes anyagon. Szép munka, mondja, nagyon elegáns. Csodálkozva állapítom meg magamban, hogy a ruhákkal milyen könnyen hidalható át a kontinensek és nemzedékek közötti távolság. A szabás, a stílus és a kivitelezés mindkettőnk elismerését kiváltja, de a pillanat ennél többről szól. Mrs. Kohut évtizedekkel ezelőtt egészen más körülmények között foglalkozott öltözékekkel és anyagokkal. Ő az ausvici koncentrációs táborban működő divatszalon, utolsó, még élő dolgozója. Divatszalon Auschwitzban. Már a gondolat is viszolgást kelt, és ellentmondást hordoz. Amikor először olvastam az úgynevezett felső szabóműhely létezéséről, magam is nagyon megdöbbentem. Éppen egy könyvhöz gyűjtöttem anyagot. A harmadik birodalom és a második világháború textil áru kereskedelméről. A nácik nyilvánvalóan tudták, hogy a ruháknak és a megjelenésnek milyen nagy a jelentősége, hiszen a hatalmas tömegrendezvényeken mindig pompás uniformisaikban jelentek meg. Az egyenruha klasszikus példája annak, hogyan erősíthető meg egy csoport identitása és összetartozása az öltözködés segítségével. A harmadik birodalom gazdasági és politikai hasznot is remélt a ruhaiparból. Az erővel szerzett javakat, pedig a háborús erőfeszítések finanszírozására fordították. A náci elit asszonyai is szerették a szép ruhákat. Magda Göbbelsz, Hitler hírhet propagandaminiszterének felesége, közismerten elegáns nő volt, aki azt sem bánta, ha öltözéke zsidók munkáját dicséri. Noha a nácik a divat szakmából is Megszállottan igyekeztek a gyűlölt népképviselőit eltávolítani. Emi Göring, Hermann Göring, Reichmarschall, Birodalmi Marsall neje a zsidóktól elkapzott darabokat viselt, bár később azt állította, hogy mit sem tudott a luxus cikkek eredetéről. Hitler szeretője, Eva Braun, rajongott a divatért. Mennyasszonyi ruháját a lángokban álló Berlinen szállítatta át, és ferragámú cipőt viselt hozzá amikor néhány nappal a háború elvesztése és öngyilkossága előtt hozzáment a Führerhez. De mégis divatszalon Auschwitzban. Ez a műhely megtestesítette a harmadik Birodalom alapvető működési elvét, a kiváltságosok kivételezett helyzetét az elnyomottak kifosztása és kiírtása alapozta meg. Az auschwitzi divatszalont maga Hedwig Hösz, a táborparancsnok felesége alapította ha egy eféle vállalkozás a tömeggyilkosságok helyszínén önmagában nem lett volna elég abszurd, az itt dolgozók kiléte végképp azzá tette. A szalomban túlnyomó többségben zsidóvarró nők készítették a ruhákat, akiket a nácik minden joguktól megfosztottak, és azzal a célral deportáltak, hogy a végső megoldás keretében megsemmisítsék őket. Néhány francia kommunista is dolgozott mellettük, akiket azért ítéltek fogságra és pusztulásra, mert szembeszálltak az országukat megszálló németekkel. Ezek a rabszolgasorba döntött, elszántan élni akaró nők tervezték, szapták, varták és díszítették a gyönyörű ruhákat, amelyeket aztán Frau Hösz és a többi esz feleség viselt. Olyanok ékeskedtek munkájuk gyümölcsével, akik alsóbrendűnek tekintették, sőt, ember számba sem vették a koncentrációs tábor lakóit. A férjek pedig azon dolgoztak, hogy elpusztítsanak minden zsidót a birodalom politikai ellenfeleivel együtt. Az ausvici divatszalomban szorgoskodó nők számára a varrás menekvést jelenthetett a gázkamrától és a krematóriumtól. Ezek a rabok nem hagyták, hogy a nácik megfoszták őket emberi mi voltuktól, szoros barátságok szövődtek köztük, és példaértékű összetartás jellemezte őket. A varrógépek zakatolása és a cérna befűzése közben az ellenállást és a szökést tervezgették. Ez a könyv az ő történetüket örökíti meg, de nem regény formájában. Minden párbeszéd is jelenet a túlélők beszámolói dokumentumok, tárgyi bizonyítékok, illetve a családtagokkal vagy a szerzővel személyesen megosztott visszaemlékezések alapján íródott. Továbbá kiterjedt olvasás és kutató munka támasztja alá. Amint megtudtam, hogy a divatszalon létezett, alaposan beleástam magam a témába. Kezdetben csak néhány alapinformáció és egy közel sem teljes névsor állt rendelkezésemre. Iréne, René, Bracha, Katka, Hunya, Mimi, Monci, Márta, Olga, Alida, Marilu, Lulu, Baba, Boriska. Már majdnem feladtam a reményt, hogy többet is kideríthetek, arra pedig végképp nem számítottam, hogy megismerhetem a varrónők életútját. Kiadtam egy ifjúsági regényt, a piros szalag The Red Ribbon címmel, amely jobb hiány képzeletben mutatja be a szalont. Néhány érintett család felfigyelt rá, és hamarosan megérkeztek az első e Európából, Izraelből és Észak-Amerikából. A nagynénim varró nő volt Auschwitzban. Anyám ruhákat készített Auschwitzban. A nagymamám vezette az auschwitzi szabóműhelyt. Végre kapcsolatba léphettem a varró nők családjával. Egyszerre volt döbbenetes és inspiráló élmény, hogy megismerhettem életük történetét. Csodálatosképpen az Auschwitz-i egyik dolgozója ma is él, jó egészségnek örvend, és szívesen beszél arról, amit átélt. Egyedülálló szemtanú, aki egy különös helyen tapasztalta meg a náci rezsim ellentmondásos működését és borzalmas kegyetlenségét. Amikor találkozunk, a 98 éves Mrs. Kohut már is mesélni kezd, még mielőtt bármit kérdezhetnék. Emlékei sokfélék. Felidézi, hogy gyerekkorában szukkótkor a sátoros ünnepen mennyi diót és cukorkát kapott, később pedig azt, ahogy egy volt iskolatársának, egy SS tiszt a nyakát törte ásóval, mert a lány megmert mert szólalni munka közben. Képeket mutat a háború előtti önmagáról. Bájos bakfis, szép, kötött pulóverben, kezében magnólia. Előkerül egy háború utáni fotó is. Christian Dior híres, nyúluk fazonyára szabott, divatos kabátot visel rajta. A fényképek alapján senki sem gondolná, mi mindenem ment keresztül a kettő között eltelt időben. Az Auschwitzban töltött ezer rettenetes napban nem készült fotó. Azt mondja, minden egyes napon ezerszer is meghalhatott volna. Most a szavai festék a képeket, ahogy emlékről emlékre halad, miközben ujjai újra meg újra nadrágjának varrását gyűrögetik, egyre élesebbé téve a ráncokat. Apró jele ez a hatalmas érzelmeknek, amelyek fölött egyébként vasakarattal uralkodik. Az angol az ötödik beszélt nyelve, amelyet az Egyesült Államokban töltött évek során tökéletesített. Könnyedén vált a különböző nyelvek között, én pedig igyekszem lépést tartani vele. Kezemben tol és papír. Győzen arra, hogy gyors írással jegyzeteljek, és felírjam kérdéseim hosszú listáját. Amikor videóznék a telefonommal, az idősasszony megbök az ujjával. Maga csak figyeljen, mondja. Szót fogadok.